ba guretzat oso sagarrantzitoa da ba, gu, nahi dugu errekuperatzea Nafarraren ahots propioa baina Europaren barruan egotea eta guretzat alako bueno forua alako eszenatokia E, beharrezkoa da, hori, ba, ba, mugaz gainditzeko, e, batzutan muga e, ez da hain fisikoa, baizik eta mentalak, eh? Desafio asko barigo. Ba, alde batekide klima aldaketaren eh desafio, eh dugu, ba, ba lurraldeekin lan egin berdugu, gu ez gara irla bat, eh ez da irla bat, baizik eta lurralde horretan gaude eta bueno, konpartitu behar dugu ere, banatu behar dugu eta elkar, elkar lana egin behar dugu beste lurralde ekin alako desafio egiteko, ez? Balore demokratikoa landu eta ausartu behar dugu. Eri, ez? Defendatzeko eta pentsatzen dugu ere beste lurraldeekin hori ahots zendoagoa eta fortagoai egiteko pentsatzen dugu alako estenatokia ere, ba, importantea dela.